Varann, gick vi hand i hand På ett månskensvärmeri Till det satt Just det månskensnatt Finns det romantik uti Flickan lo Och mitt hjärta slog Och jag sa jag är så kär Varför kärlekssält Händes denna kväll Förklarar jag så här Jo satt i månens sken Två små fåglar på en gren när det kvittrade, vi då kvittrade Och vi kysstes i allén Och så kom jag på idén När ut i alla trän Ibland löv och blad sitter rad i rad Två små fåglar på en gren Så kan väl vi mens vi är överens om att bli ett lyckligt par Och frågar någon så här vi blev du kär? Är jag klar med detta svar? Jo, vi såg ut i alen Två små fåglar på en gren Och då tänkte vi Vi vill också bli Två små fåglar på en gren Små fåglar på en gren av Erik Frykman och med text av Sven Paddock och Åke Söderblom kommer under året bland annat i den här versionen med en orkester under ledning av den mycket populära jazzviolinisten Folke Jöken Andersson. Vid sångmikrofonen står en ung refrängsångare på uppåtgående vid namn Harry Brandelius. Under året avlider Nobelpristagaren Marie Curie och grundaren av varuhuset Pub i Stockholm Paul Ubergström går också bort. Bland de som föds 1934 är Juri Gagarin, kosmonaut från Sovjet som ska bli den första människan i rymden. Andra som föds är filmstjärnorna Sofia Loren och Brigitte Bardot. Och skådespelaren Sven Walter. Och skådespelaren och sångaren Sven Bertil Tåb. Sångaren Östen Warnöbring kommer också till världen. Liksom diktaren Ola Adolfsson. Och kompositören Karl-Erik Wellin. Och Georg Riedel, musiker och kompositör. Liksom dansösen Marianne Orlando. Och konstnären Carl Fredrik Reutersvärd. Politiken Ingvar Karlsson. Och pistolskytten och OS-guldmedaljören Ragnar Skarnåker. Makarna Gunnar och Alva Myrdal ger ut boken Kris i befolkningsfrågan med radikala förslag på hur man ska vända den sjunkande nativiteten. Boken väcker omedelbart het debatt.